Joan den irailaren 8ean postalarietarik 17 greba egin zuten Donapaldeu eta Larzabaleko postabulegoetan zuzendaritzak proposatzen zien antolaketa berria ez hitzaielako egokia. Alta, antolaketa horrekin ari dira atzoz geroztik. Gutun banatzailek lanasteak 52 orenetarat luzatuak dituzte RRT egun baten truk turnadak ere luzeagoak dira eta ondorioz bilan postu kenduak izan dira. Aldaketa handi bat bada ere lahzabareko postalari entzat, hemen digoiti donapale urat joan behar baitute gutunen seka. Horrek postalariak bainan ere autetxiak ahanguratzen ditu, lahzabareko posta buleguaren etorkizuna mehatxatua izan daitekelako. Kontestu hortan postalarien ikus moldea ezagutuna izan dugu baan lehen eguna izanagatik sobera goiz dela oraino eranzon dauku hauetarik batek bon, Polessa on peut pas c' beaucoup trop tôt pour dire ce qui va se passer da, pour la suite quoi. Bon, parce que on a du nouveau casier de tri donc tout est, tout est nouveau donc euh, je peux pas faire, on peut pas faire de conclusion euh, partir de conclusion aujourd'hui voilà, aujourd pour venir aujourd'hui pour l'avenir Dona Paleukoposta bulegoko zuzendaritzaari ere jaardokitzea galdegin diougu bainan eskualdeko postabuleguen komunikazio arduraduna gurekin harremanetan jarriko zela jardetsi dauku eta mementoko unendeik ez dugu ukan.